Ishilik egoteak zenbat baliodun. Kantatzen zuen Xavierletek segurraski oroitzen zelako txikitan denok izan dugula beldurtzen gintuen espazio bat. Eta gero, heldu garenean mila aldiz galdu ditugula. Hitze egin eta besteak mindu ordez isiltzeko aukerak. Orain, zartzaro ho bat bezala gainera datorkigunean konturatzen gara posible dela egin ditugun mini geienak saiestea edo begiak itxi, eta ezikusiarena egitea patxi ezkiaga Aitiztan bat utzinezak Ekaitz horrela edo da, lan egitea Hau da, paper festa <laughs> Etzaitut ikusi ere egiten <laughs> <laughs> Liburuz inguratu eta gode bai e, Pena, ez daukagu Hora bapateko Twitter edo Instagramik edo argazkiatera eta sare sozialetan zintzilikatzeko, nola gauden erakusteko Entzulei, nola gauden ba, ekaitz Hori, paper ez eta liburuz inguratuak Kaixo tango derri eta kara Itzaren ahots ekaitz eta iratigoiko etxea teklatzen mailan Leder En el jaurra pare la vecuda I alzati spania cierta de Mikel, zureako mendira, paper eta liburu hauek, zein esan dizu, hau dena, ona ekartzeko? <laughs> ben, liburu bat ekartzeko esan zen idaten, eta emozio nagoen nintzen. <laughs> Egia esan, e, bate ekartzekotan egon e, nik etxean daukadan liburu gorria ditzioetan ekartzekoetan, sei urtekin idazten eta irakurtzen ikasin uneko liburu bat. Baina, azkenen, bueno, agoratabera ibili, eta ezer liburu ere ikarri, eta horren paltan, <laughs> beste liburu batzuk ekarri ditut, pixkat... Ba, bueno, bizitzan Gustavo Zizkidan liburuk irakurri edituen beste batzuk e, ba, bueno, nirekin ba, lotuta ondian proiektu batzun berri matuten liburuk eta bai Gero <laughs> no, kontatuko diguzu liburu haue guztiek etxean zetsoko duten eta nun gordetzen ba. dituzun eta nola besarkatzen dituzun Oste tanbe istatizitia Bueno, gaur gurean, eh? e, bertatik bertara, Mikel Babiano. Oh, Itzulpengintza zauntari sormena, literatura, irakaskuntza, artea. Hori uh, bardintzen Mikel izango dugu hori edenak elkarri kontatzeko hastia bai, ez da, hartuko dugu? Bai, noski hartuko dugu. Larun bat goiza, itakan, luzea eta sakona delako. Horiek guztiak gabituko dira. Adiós, arren magi, Entzule, egunon. Azpalditigatoz urruneragoaz Espalditik gatoz Baina Egan egiteko Esaltzara inoiz Eguzki argitan Bautxa izan Urbilegi gaude eta harako gaude baina edo zen etxetan zindan eguan eguzki argitan hautsa izan Sartu urduko esan didazu, Mikel, urduri jarri zarela. Eta nien benegona zinelakoan, irratian. Ez? Egia esan hemen zintzen sekula izana. Eta esan bezala nitzako leku hau da Atlantia muguko bat, ez da? Ese mi mitikoa. Izane beti entzun, ba blogia hemikusi, bate besteak eh, oniburuzitzegin, baina zintzen hemen sekula izana. Eta ratik iktakara iristeak, beti eragiten delako ordurita suna. Zerote da iktakara iristea. Ez Irrati... da iktakatak, patzea. Irratiak badu magia hori ez da, e, ikusi ezean ba, irudikatzeko aukera ematen digula eta irudikatutako akaskotane Ez realitatearekin ez bat egiten, ez da, gitzu pareta hori hauek irudikatzen zen itun. Bona, argazkin ematikusi izango bai, argaz zenitu, eh? baina, ez Bai, argazkin ematikusi zen ituen, baina esatezen bezala, azken norberak egiten itendo bere irudia buruan, ez da, Ta, eta beti artezu sorpresa, egi esan, eta hori polita da, azken zinean. Arrapatu nei sentudan. 2019 urtearen bukaeran edo 2020 urtearen hasieran, e, e, naiz eta ez tizudan eskatu eta naiz eta e, propio saiorako ziurraski horren inguruan eztezun ausnartu eta ez dezun eh prestatu eh solastu nainuelako zurekin badaki gaitasuna badaukazula bat batean eh egitekoa ere ariketa hori e, errepaso txiki txiki bat sentsazioetatik, Eh e, eh 2019 ari literatura e, ze, ze, ze, zertara hurbildu den Mikel pertsonaletik eh e, inungo arik eta orokorrik egin gabe hau da Mikel 2019an zertan aritu den edo ze liburuetara hurbildu den Zerk egin dion kozka edo ze transmititu dizun euskal literaturak edo literatura internazionalak nazioartekoak eta zer espero dezun hori gero 2008ik 2000... eh, zesen txazio dituzun. aurtengoak goak ze mango digu. Uh -huh. Solasean, elasei, lasai. Ekaitzu ere sartu, henegezunen. Bai, ba bu fegia san irakurtzea eta mesango nuke ba, irakurri irakurtetela asko esatea gehiegi esatea izango litzeteke ni utzez asko, asko asko asko asko dagoelako eta eta gida zutela ino nere prestatu eh orduan zerbait asetekotan edo zertara hurbildu nahi zen ba Mm, askotan sorpresaz, ez diritsu zaizkizu liburutara eta esango nuke, ezagite, ez da, ez da urte bat izan ba prezeski edo zehazki autore baten liburuak edo, edo liburu jakin batzuk ezinbesten irakurri nituenak edo baliatu dudana. E, ez euskal literaturan, ez nazioarteko literatura. Esan bezala, irakurri irakurridet, baina, baina ez da egon liburu bat esatena, baina ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba irakurri nahi nuen, ezin bestean. Euskal literaturarede okionez, horrekin azteko, ba, ba, irakurritut noe ade batzuk, adibidez, baina txara solan deklaratzeko horik ez, edo inogaran barrin emunduko tokirik ederrena, E, horren inguro nahi du ginean, ginean, berarekin batean Urretxuzumarako literatur taldean, abenduan. E, Irakurre ditut e, auspoa saieko beste batzuk, niri beti asko urtatu daizkidanak, e, bai forma eta bai eduki aldetik, aregileago beste askotan, beste ane, arrotzagoa zaegun, ez da realiade bat edo islatzen dutelako, eta ekarri ditut batzuk egia san ba Ferminili garen harako gerla urte, gezur urte, hau baina lare ta arteka tarteka emateko edo auzkot buruz eta auspo hori buruz ari garen honetan, ba ekarri ditut baitare e, peillo errotaren bizitza, bere laba kontatua, ikerahitze girena, baitare, eta Antonio Zabalarena. Esan bezela badia, hor arribitsi asko, auzkotasunarekin lotuta, hor ditugunak eta niri ba aurten irakurri dituan honetan nire asko gustatu zaizkidanak. Esan bezala edukia, forma, asko zaintza dituztelako eta hor, haipatu nintzake, ba, desente, ez dakita taño bat adibidez, edo Sebastian Salaberria ere nagoatzen ez behar sainen lan du genuena, edo, edo anien nagatzera gore jotzen baldin badugu bali izan buru, eta Felipe Arrez Ebeitea irakurri ditu, bueno, poesia. E, bueno, gauza gauza asko da beharre, eta ere irakurtzea nik uste oso polita dela eta beti mmm egin berken, ez da ezinor esateko zera egin behar dugu, baina egin dezakegun ariketa dela. Alegia atzera begira, ez? Ba, guk gure buruere beto zagutzeko eta bueno, horretan gehiago sakontzeko. Eta, eta, eta, eta, eta bueno, azken finean ba gure literatura ere hobeto ezagutzeko. Eh, e, esan bezela, ba, aboetadiez eta asko asko gustatu zaizkit, askoagoak ah, gero diren hauek, poesiaren kasuan adibidez, ba, Joan Barberenaren liburua nitzakore deskubrimentu izan da. Ez duena ezagutzen apenas Joan Barberena eta duela gutxi eh bat egin genuen, eh Bergaran En, a bere poesia eta bere en, ba, bizitza zala eta eta esan oso unki garra izan zen, eta erakurra egin bere poesia batzuk, eta esan bardit izan dela bine eta e, emere etzeri begirare, ba, bueno, asko erakutsi eta transmititu di da poema sorta. Ezkiaga ere bai, erakurri izan ditu eta gustatu zait, patxi ezkiaga, Eta en, en besango nuke adibidez desenterituna naizela, nazioarteko euskaratik pixka bat alatagore, ba nazioartekoagoa zen literatura hori ere irakurtzen. E, irakurri dut e, negugi guationgo adibidez, hau bide batez horrein itzuli du euskarara literatura uniberesialen saian e, eiziek, E, eta bueno, gero klasikoa diren beste batzuk, Gillian Gilgamesen epopeia, askoa gozadu zait, azken finean, mm, ohiru mila orte dituen liburua da, bueno, egia san gehiago, lau mila ere bai, eta liburu hitza esateare oso kamuts, kamuts edo hankan motz gatzego. Izen ere da liburu bat, berez, Eme mesopotamia inguruant sortu zena, baina ez da liburu bat paperean, norbait isatu zena, baizik e, eta tabliletan, eta idazkera uniformean idatzi zena, duela izan bezela 3000-4000 urte eta kontua da, tablilla hoiek edo taulatxo hoiek gaur egunerare agertuhala historia osatzen goaz dela. Eta politia da azken finean ez delako, naiz sekula bukatzen ez den historia baten historia, alegia. Eh informazio berria eta taulatxo berriak agertuhala, historiaa aldatu, osatu egiten dugu. Izan ere da historia bat badaukana norbait arkeologiatik eta argadetik, baina baina fantasiatik ere bai, eh eta literatur kritikariek norbait osatu baritzautelako. Eta ez hori ba akarrik gaia bera iezkortasuna da eta bizitza ariskietasuna hiezkortasuna lagon batek eh, enkidu galdu du eta berpiztu egin nahi du ta orduan bidaia bat ez nahait egingo du Eh, mesopotamiako, gara jartako mesopotamiako lur ez ezagunetan zehar, landare baten bila, eh, landare hori izango delako bere laguna enkidu, asile baten etxai zukena bide batez, ba, berpizteko eh, balia bide bakarra. Eta hor duan, kontu ratzen gara nula, duela irumila urte, lagunila urte, ez daukagun historian, daukagun, ba... E, kontakizunik zarrenetako honetan gaiak gaur egunean direnak direl, ez? Alegia liskietasuna, ileskortasuna, e, bizitza, eriotza eta iazanda liburu bat ba aspaldi neukan gogo irakurtzeko eta azogurtu zaite. Ta nazioarteko literatura horri ba repaso bat egite aldera, bueno, Eta es, egia esan, esan betzera ikustetzen betzera ez da oso biletan beretziko literatura. Da biletan beretziko Mikel literatura. Bai, hau ez duenean zuzten biletan beretzian. <laughs> Itatzi. Baina, e, bueno, joan dos pasos, Mahantara Transferera asko gustatzean novela da, eta ia zirakurren oan, Busati, Deserturos e, Tartaros, kasuntan gaztelenean asko gustatzean baita ere. Eta egia esan, gustatzez hait. Munduan jendeak zer zer idazten duen, ere, pa, pixka bat marakatzea, deskubritzea, e, hori nahi behil Stanislav lehemen solaris baita ere, eta zientzia fikzioa, eta kasu honetan Stanislav lehemek kontat, esan nahi digu, liburunetan zehazki, kontatu nahi digu beste planeta batera, solarisera era joan den gizon baten esperientzia. Gizon hau ara da, eta han badago izaki misterio txu bat sekula ulertu ezin duguna. eta berak estanira lemek ausnarketa egin nahi du ez e, giza kognizibaren mugei buruz alegia eh guk gure burutik, inteligentziatik, ez? Zer ulertu ezak egu, nola ulertzen dugu, hori alda mundua, ez? E, Merezi hotedu beste planeta batera jatoa guk gure buru ulertu ezin dugunean, gure planeta ulertzen ez dugunean. Horto, norren inguruk ausuarketa egiten du, eta oso kontu interesgarria. Zientzia fikzioa nertzat, asko gustatza egitara baitare. Zientzia fikzioa niretzako da, abentura bat, <laughs> baitare. Abentura bat, ba beste errealidade bat zuetara bida jatzeko, eta bida bitartez, gaurko realidadea, eta aurko mundua, enguratzen gaituena legia, hobeto zagutzeko. Horratik, ba, ikustu dezuen bezala, mila <gumptu> de eta emberetziak mandi gauza dexente. Zergatik eritxidira hauek, mila eta liburu hauek, Mikelene eskuartea, ba, zai izaten ikuzu ijaran jarrita? Ez, ez, ez, egia san ez. Zergatizena hauen momentua. Egia sanak aspaldi, zerrendak eta dagoekitari, zerrendak amai gabe dira lako. Eta horretik izaten bezala, askotan izaten dira, ba, Ala sortatzen diren, ez dakit, ekitaldiak edo, edo jarduerak, e, saioak, literatur taldearekin edo honekin edo arekin, ez topatzitugunak. Eta mm, beste batzu diren aspaldirak urren aditu denak, eta ba, denerako arrazoengatik gatik denbora hartzen dut oiek irakurtzeko. E, baina, baina, baina ez daukat, esan bezala zerren bat ez badan nire buruan. <laughs> Gai, nik, nik esateko, aspaldi ba, irakorreinan Oskar Gualde de Profundis leburua, aspaldi irakorreinan, ba, ba, ez dakit, berdin zait, ez dut batu bat, ez dakiz edo, latin amerikako edo, edo honetik, ere buruan daukat, asko dauzkatu, baina egia bizitzan zehar batzutan izaitela sentsazioa gauza asko irakorrein enuela eta dena ezin da, erratik, segatzen ez patxara zartzen eta irakurtzen dut pixka da suertatzen denena bera, atorkianena bera, euskal literatura dela eta adibidez, ba, bai liburua tarritatu dela bai irakurriko dut edo gustatzen baldin bazait edo jendea gomendatzen baldin badit edo hori ere askotan aite dut. Ba, jendei galdetu, zauz argomendatuko da izanidak eta. Ba, jendea bera, baina baina izan bezala, ez aukat zerrenda bat edo edo horralako hilara bat es pia gurdatzan era bera, interesan era bera eta ero onartzen dut, paniria benturak eta eta San bidaia bera asko gustautzaizkidala. Orratik garritu dut esate baterako, ba Martin Ugalde itzulera baten historia. Ahora oso no libro interesgarria da, ba Venezuelara herbestratu bar izan zuten gerrasien herbestratu bar izan zuten izan familia baten historia da eta nola E, zenbait zirkuntzia bueno, direta alaba biddehal Europara. Eta, eta nolakoa den ez jator em, zait aberrerikiko nolaabait arreman horori e, e, zer den alaba horrentzat bere familia urrun daukala Europan azi behar izatea, Da, tira, barine, interesgarria da, abentura edo bidaia bezala. Eta onartzen dut, aurten e, ere, asko irakortutela kronikak. Hari hasfoutsa ze bait ara. Bidaia liburuak eta kronikak emati aukera, segura bera, ez, 16. mendean, 17. mendean, meste-meste mende batzuetan nola interpretatzen ikusteko. Eta batzutan sorpresa hartzen dezu, baz, non bizizaren, eta, eta matizu ikustezu. Ba, badirela, zuk beti horrela ikusi dezun hori beste modu batera, ez interpretatzeko modu asko. Eta, eta aurten esate baterako magaianes, baitere urte horrena betitzen dela magaianes eta elkanok. Bueno, Megan esasen buelta osoan batera, baina elkanok Canoc ba munduari norbait eh vuelta osoan mantziola 500 urte. Bari naiz, bueno, aritu naiz, baita ere, orain mida an eta eh eta, e, eta orain ere Vanavil eh Pigafettaren kronika irakurtzen. Pigafetta izan zen italiar bat, bereekin batera bia zuena eta, eta jaso zuena Ba, bueno, historia sei nolako izan zen munduari bira emate hori eta oso interesgarri utzetu zai badirelako gauza asko ba aurregun sinesgaitzak irutze zigunak noski ba hango pertsonal zuzen da 50 eta 50 urte bizi zirela edo ta aurregun esango zu no egonik espongo gospib positibista eta ezagizientzeri ez mugatu tokonetik ba hori sineskuada ez baina ezgara kontzienteak literatura gaur egun oso fikzioazkoa da hori ez E, mendetan eta mendetan izan dela errealidadearen beste aurpegi bat eta naiz eta kronika liburu bat izan nazten dituela lasai asko errealidadea eta fikzioa, hori delako, azken fina, literatura errealidadea, ez, ulertzeko beste modu bat, eta errealideen barruan dagoena, ez zain beste errealitik kanpo ulertu berdeguna. ez, gaur egun nintzeigu, denbora pasatzeko ba, ditontakiriak edo ezurrak dira jendeak esango nuke, eta hala irlatute kronika hauek oso errealtzat zakutela, ez artea eta lauak izan diren bezela, ezen beste zerbait apartekoa bailitz dezela, baizik eta gure barruan dagoena bezala. Eta egia da, bueno, hemen badirela esan bezala, inspirazio iturriak eta mitologia dekin lotutako gauzak eta abar, tar. Orduan, bueno, bakoitzak in, kultura edo garaibako itzak ez berri nitpatu literatura. Baina esan bezala, e, kronikek aukera matute bidaia hori egiteko, eta esan behar dut ba, nire bizitzen beti guztaba izan zizkia, bidaia eta aventura, edo badago dago ba, Ford, edo bada bueno, ba, ozkat, oska, eh? Josep Pla ere oso guztu irakurren nuen, bihajean autobus, baita ere, eta Katalonia inguran berakiten duen bidaia bat eta bere inpresioak jasotze ditu. Eta, bueno, pendiente de buscar Artean, Sergio del Molino, La España vacía, vejo por un país que nunca fue, eta Brino Hernández, La Sierra del Alba, izan ere konturatu naiz, e, diburuak irakurriala eta nik neuk ere fisikoki bidaiatuala, baiaz egonitzen zate baterako Sorian, Valladolid, en Cuenca, Noeskan eta, bueno, eta Europa nei, askotan agertzen da herri txikien gaia nola bizi den jende herrietan eta nola bizi izan den. Eta horrekin nuttak te interesa handa daukat. Eta gehian mi eta ba nahiko nuke horrekin nutako gauza gehiago irakur esate baterako hoea potuzkizudan hauek, ba Sergio Molino eta Averino Hernández, ba egiten delako, utetelako, askotan, ba, bueno, beste unibersio batean, ez, beste errealitate batean, e, bizi diren edo bizi ez horretan, ez, dauden eh herri txiki txikiei buruz. Eta idea da dalagai bat kultzatu gehiago interes aidana, eta horren inguruan ere, ba gehiago nahiko nukeela. E, azken finian, hasan bezala, nitzako bizitza bidaia bada beti dakazu ba bueno osa sorpresa zakartzituzu, eh? zita gara etortze honetan, nire bezala, ba, ba beti jendea zagutzezu bidean, eh, pertsoneekin bidea konpartitzuta, nikuzte hori oso berasgarria dela eta eta bueno, azken finean niburuak nitzako ere norroten hori izan dira. Bidaia honetan ere ba, izaitu da pa ba, lagun paperezkoak <laughs> eta oso oso gustorerakorritut. Orduan, izan bezala. Azkenean ikustetu duzun bezela nire erantzuna ez da batere zientifikoa izan, baiz ere oso pertsonala. Baina oso beratza ba, bai. Ja. <laughs> bakarren batie imajinatuz etxean apuntatuta apuntatuta aipatu izan dituzun Bueno, berdan iratsi diezela da ta interesa badin badakar literaturan eta oso gustora konponduko, oso ondo dituke da, oso ondo konponduko, ja. Etxean txoko apartekatzen da, irakurritako liburuek eta irakurtzeke daudenek. Bai, bai, eta egia da ez zitu, lehen esaten bezala zutelako beritzketelekin, irakurtzitu da orduan, aspaldi irakurrenen liburu bat, Bai, irakurria daukat, baina ez hor ez berdin irakurtzezu 12 urterekin, 20 urterekin edo 36 urterekin. Orduan ezakitzerote den zeazki liburu bat irakurri izana eta berizketa hori nik nuke, niretik eginote dezaketan. Liburu bat irakurtzen dudan ere ez berdin irakurtzen dudan helako. Beraz, ez dago sekular noraitzateko e, irakurri dezun libururik. Beti irakurri dezakez berriro. Zer albistemango digu, zer literatura albistemango digu 2008, edo guztatuko litzaizuke 2008 ematea? Ba, ba bueno, itzultpekin zarekin notuta, itzultza jana izenez gero, ba, ba espero gauza asko itzultzea, eta gaina saan gunuke horregun gauza polit asko itzultzen diala, eta, et eta polita esaten dudanean, ez nabil hainbeste edukiari buruz, ere bai, noski, baina, baina gehiago formari buruz, itzultzeko moduari buruz, itzul, itzulpen gintzari eta itzulpenerien baten zailan garrantziari buruz, eta beraz, espero, aurten ere oso urte oparoa izatea itzulpenetan, eta eta itzulpen ba, ba, bueno, politiak egitea, eta... Bueno, Zer den za, ditu pek eta norak ditu interpretazioak eta ba, horre, hauza asko gau, baina bueno, esan bezala, labur-labur esateko, ba, bala, eta eizi adibidez dibidez ere, arkiteratuko digut, ditugu liburu batzuk, eta horari gara, orain ba, e, simondo Ubar, eta literatura unibertsalaren barruan urrezko biblioteka delako harin inguruan, bueno, espero horreare gauzak egin ale izatea, eta, eta esan bezala. Ba, it, asko itzure tela eta itzultzen ez zutenek ere gauza asko sortu zatela sortu ezagula, jarraitu ezagula idazten eta sortzen eta, eta esan bezala ez daukat autore jakin bat buruan edo aliburu jakin bat edo, ez badizko bat askotan dakagun bezala. Es ba, espero aurten zakindor za disko edo zakin horre zaiz liburu akitaratzea. Ez Igia esan nik espero irakurri eta idatzi nahi duen orok bilkurrita idatzi dezala, Eta itzulpegintzen ikuspegitik esan bezala, gauza ba, txukunak, politak egin ditzagula eta eta esan bezala. Iuditzen zait hemen euskal letraen sisteman ba, badugulait azpegitura bat, urtetan eta urtetan ere korpuztuz ba, bueno, edo joan dena, eta esango nuke badirela gauza oso interesgarriak, Eta beraz, espero, bimieta horrein, e, bimieta hogei honi begirare, ba hau ba, zapolitak egiten jarraitzea. Eta nik faltan botatzea tegia esan askotan, batzate euskal literaturan esparruan, zintza fikzioa. Hortzate, <laughs> espero, horretan ere, aurrera egitea. Zintza fikzioa, e, aventura... Akasu, eta, eta bereizketak ere nora gaitpiskat alde batera guztia, beti aurreta gazte literatura eta alduantzako literatura. Ez, oa irakurri ezagun patxadaz, ez, eta, eta ez ezagun aurreritzirik izan. ere askotan iruditza zaigu, zakit, aurreta gazte literatura, aurren barruan, ez, arkiteratu izanagatik agatik, dagula endogula gugeuk irakurri, eta ez, ez da horrela esan bezela irutze zait danoak idakorri goizabolena eta ea ba norbait aurre aurreritzi horiek ere ez alde batera uzeit dugun e, poliki poliki izan ere muga hoe jarrita E, auker asko galtzen tuku liburu bai, ederrez. Gozatu. Bai, ba? noski, ez zaketen gozarantzak. Nire aurreta gaztelu literatura izugarri gustatzen zkit. Beti hartuko dut. Eta abenturadari ez ere askotan lotu izan dugu, ba, ezakit, e, txikiagoa, ez, minoritariaagoa edo den genero batekin, eta nire izugarri gustatzen zait. Egia san abentura eta eta zientzia fiktzioaren joten mezela, estan isla Flem bera nazioartean dago kontsitatua, eta kanoniko egia poloniarra, eta bueno, oso edazlein interesgarria. Eta ipuña berak, ipuina berak ere, aurrekoan iban zaldurera irakurtzen, portzieto asko oso kutsu undaukada nidezlea bai, joan zaldua, eta ura palategi, edo jo esabar sarren handia, edo atzerreira behiretzen badugu baita ere italo kalbino bat, edo bueno, erralia, eta fikzio, ez, norait, e, ba, edo erralia dea, deskri batzeko, ere fikziora jotzuten idazleak, Oie, kero, oso, oso kutsu dauzkat eta garretut, sarren handia, eta italo kalbino, iban zaldu Bueno, eta Arira <laughs> Iban zalduari, em irakurtzen ion, ba ipuinak idazten dituen batek justifikatu behardura nolabait bere autoa, ez? Zerkatik ez idazituzu ipuinak? Normalean novela idaztea denean. Eta bueno, novelak idazten dituen ari ez diote galdetzen. <laughs> Zerkatik ez idazituzu nobelak? Ez daukazu zertan, ez? Justifikatu behar novela bat idatzi zena. Aldiz, badirudi ipuinak idaztea ere ba justifikatu edo no no oraindik ere badaukagu laur eritzio hori. Esagune ekar euskal literaturan tradizio luza daukagula ipuineta, bueno, ba zeresanik ez, adibide asko dauzkagu e, urruzunobera eta sanai dut e, historikoki badira ipuñak edo kirikino euskara literaturarekin notuta dago lasagonuke pasarteak eta anedotak eta eta bueno, azken finean historia kontatzeko modu bat, ez? Baina baina gira da genero bezala, Ba, ba, izan dugulan ikustea aurre iritzi hori eta, eta bueno mm, da jeneroban ire asko ikustate zaidana, eta espero bine eta hogeian ere, baipoin asko <laughs> irakurrealizatea, akaso batzuk iratzi alizatea eta, eta argitaratuta ikustea <laughs> Bueno, hau e, eta fasea izan da bai. eta ipatetuzun <laughs> Kontu hile guztiak wain, sakontasunez... Oso, enda. No. <coughs> Azertuko hitu, hitu prest hau ezta. Tra tragotxiki bat, hartuko hitu, tragotxiki bat, eta prest ezta. <coughs> bai. Hazenbein, itz bat, montua ezagutzea erabaki zuena. Denbora bora luzezen egon ondoren, lortu zuen, egan egiteko gaitasuna bere egitea, eta biatu zen, eta egin zituen kilometro gutxi batzuk, eta atxeden hartzeko lur hartu zuenean, itsasoko eta putzuetako, eta iturrietako, eta urmoaletako uren islan, ikusezin zela hoa hartu zen inguruko emakume gizon aurgazte eta helduek, ezzutela ikusten. Atxeren hartu ondoren egintzik joan beste kilometro batzuk egan eta lurreren meguatzu gauza bera gertatu zitzaion. Ispilu bat erosi eta poltsikoan sartu zuen, etxera hitzultzean norzen ahaztu ezitza jola ziurtatzeko. Basenben bat, joanean joanean bere burua galdu zuela ustearren itzuli zenean burua lepo gainean topatu zuena Bendiga luriz sustu zure santzuak galtzen dira iluretan Mikel, hitzaren izaera, nortasuna, galdu egiten da? Besti hizkuntza batera itzultzen denean? Hau da, tximeleta batek, tximeleta izateari, uzten dio mariposa bihurtzen denean? Bueno, akaso gertatzaio, zuko entxe bertan, koandatu ezuntantari gertatzaioen bezala, ez? Bere burua galtzen doa berriro topatzeko. Eta akaso literatura ere ez edo den hori, norberak bere le, le, burua ez galtzea, Da, bere burua hobeto ezagutzeko eta hitzak azken finean horretan asko eragin handi dauka eta eta ekarpen handia egiten du eh bai bai nikuzet hala dala eh mariposa kutzi duela norbait bere izatea jatorrian tximeleta bihurtzeko eta tximeleta pinpilin pausa edo horren inguruan atxagak ere dizuen ez hala osoketa bueno hitz <laughs> hoien guztien ere atzean zer dagoen da ez da auza bera e, asko nebardura eta asko azkalako hitzpako zak eta beraz baita saagunuke eh? zein bestean dela da itzultzea neurri batean da hitz pati uko egin barrizatea beste hitz batekin es no la ordezkatzeko eta traumatikoa izan daiteke horri batean, ez? Ba, eh hizkuntzako e, hitzak ez duelako berba da sekula,zuk naizenuke nabardura, hori, ez? Eh no islatu, baina baina ez duelako bai islatu, baina, baina, baina bueno, aldi beren errealidade berri bat ezagutzen do hitza horrek. Eta beraz Hori ba, hon hartu aurrera egin beste erremediuk ez dago. Alegia, norberak bere burua, ez, itzorrek bere burua, nola gabe aurkitu horretan. Tximeleta, mitxeleta, pimpilipausa eta eta abar eta abar, beste ezkuntzetan ere gertatzen da, tximeleta itzarekin? Ba, hiasan ezakit, baina esango nuke, bai ez, ezakit, ezakit, ezakit, ezakit, ezakit, ezakit, ezakit, ezakit, ezakit, izkuntza, horien esango nuke, bai, tximele eta pakit esaten, baina, baina itzpakarra ezagutzen dut, eta hiasan, hitzekin gertatzen da, nurri batean, e, elikagai ekin bezala, ez? Zea harreman izan duten, eta ze lekutik, ze lekutara joan diren, leku hortako jendearen bizitzak nalabait eramati dituzte beren barruan beren gainean. eta beraz hitz pakoitza e, da bai marrazki bat hitz ma, letra marrazki bat gehi, ez pertsonak e, gizakiok ba nalabait e, geitu edo erantsi diogun karga ez emozionala historikoa soziala eta beraz baita esanogunuke bai hitz pakoitza ez berdina da eta nabarturak nabardura Ba, e, itzak, bueno, Bernardo Txak ero, ni buruz esaten zuen ez, e, nola okerrez bat nago zer iburutan zen hori, soñujuraren semea izateke, nola lurperatzen mm -hmm. dituen. <laughs> Eta, ez, halako e, ba, peinpinin pausa, edo e, beste tximelatzen ariazteko beste hitz batzuk. Eta, bai, itz batzuk nola bait lurperatzen ditugun bezala, beste batzuk berbara berpiztu ditugu, beste batzuk sortu egiten ditugu, baina bako itzak, baduka, Nik uste bere, bere nabardura, eta galdetu diazunan aritik, hizkuntza e, guztitan gertatzen dira lakoak, sangonu nuke. Naiz eta nik horien tximele eta kasu zehatz honi buruz, ba, ingelesez, adibidez, butterflyetik aratago, ezin erantzun. Baina sangonu nuke, baietz. Bilatuko dut nahi bera ez zu, irate, <laughs> tximel eta. Eh, Bara ikit jakin binauntiko eh, mutia dela, Mikel eta ez, eh, alako <laughs> izpidez <ei>, ale... <laughs> berreinak esortzen direnean eh, bera laltzen dugu, ez? Eh? Right. E, ikertuko dut, right. jakin nahi dut, horrelatzean right. right. zer dauen. Alada. Ez dizut azterketarik eginei, eh, izkuntzen doinuak bere izin nahi dut eh, tximel eta inglesez, butterfly, eh, alemanez eta errusi iraz? Alemanez ez smeterling, smeterling. Erruxera ezagit, ezagit begiratu beharko nuke, hmm. ointxe beren burura. Hori bada hizkuntzen alderdi erakargarrietako bat, e, beraien doinua oskerak e, aztertzea, bereiztea, e, itzegite hori kantu nola bihurtzen den e, ikustea? Bai, bai, bai, ni gustoa bai, dietz. Zaintza beh. Auskotasunaren نيكospegitik, bai. Azken finean hitzegitea, ba, bai, kantatzea da. Esan duzun bezala, eh, badaukalako, ba, doinu eta prosodia eta armonia jakin bat, eta bakoitzak badauka berea, hizkuntza bakoitzak dauka berea eta hizkuntza bakoitzaren barruan, ba, dialekto, bakoitzak badauka berea, eta esanuke nire kasuan gutxienez, ba, bai, erakargiar, erakargiar, erakargarria. E, bihurtzen duela hizkuntza bueno, erakargarria bueno, ez horri bur zitz egin badezakgu. E, baii azken finean itz, eta hizkuntza bakoitzak ba, esan bezala badauka ba, ba ez bere sinfonia hori eta eta polita da e, esan sinfonia horretako instrumentu eta pixka bat araakatzea eta instrumentu bakoitzak zer ekarpen egiten duen ikustea eta entzutea. Eta eta nire asko gustatzen zait, ba bain soinu iburu ez? Ba, identif ba identifikatu dezaitza ba bereiztea edo entzutea, eh, ume txiki batek edo edo urteko lagun batek edo 50reko, edo 30 urteko batek ez nola hitz egiten duen. Hizkuntza bera, tako txartean, izanik ere. Bakoitzak ematen diolako norbait bere gutxua. Eta niri soinuarena bete gustatu zaiztaskoa. Bai, azkenfinean, esateren bezala, hizkuntza ikuspegi horretik aztertuta, ba bai, bada sinfonia bat, bada musika bat, eta ikuspegi linguistikoetik aztertuta, zer esanik ez? Osea, hori e, hori da azkenfinean lantzen dena, ere bai, bazentuasibano jarri eta horren arabera nola auskatu, zer auskatu eta zabantza e, fonetika, fonologia izango litzeteke kasu honetan, ez? Hori lantzen duen disiplina linguistikoa. Eta oso disiplina indartsua da. Haren e, zi, ikuspegi zientzia bai, zientifikotikari naizela, Eta zer esanik ez, niri asko bortzazait. Eta zientzia ere alde batera utzitzen batxateko, entzun, eta ikusi jendeak, ba, nola, itzaten. Arregi, gure zentzumenei ez reparatzea. Batzutan irritu zegu ikusi, ikusi, ez? Bizi gara asko ikust, bueno, ikusi uste duen ya, gizarte batean, baina, baina nik uste peste zentzumen batzuk ere bat itugula. E, bueno, nik uste, ala da. E, direla, ba, esan bezala, ez, ikumena eta usaimena eta dela entzumena, eta bueno, hori ere, gaur egun norai superatuta dago bost zentzumenena, gaur egun ere, ba, daude ikerketa asko zatutenak, asko zentzumen gehiago itugula, baina, bueno, historikoki, ba, esan digutez, gutez, 5 zentsumen ditugula, baina gero munduan ere nora kokatzen garen, besterik gozarrenman daukagu noreka eta hor gaur egon ba badia teoriak esutenak asko zentsumen gehiago ditugula. Eta esan bezala zentsum e, entzumeneraren iruzet ez hein entzuten, entzuten ikasi beharko genuke, ber bada. Bidaiatze kontu askotan aipatu duzu mai gainean dituzun liburen errepaso egiterakoan mm -hmm. e hizkuntzak ikastea bidaiatzeko modu bada ta hizkuntzak bidaiatzeko aukera ematen digute. Bai, bai, izan esango bai nuke. Nire bizitza ere horren erakusgarri izan da hor daite esateko, ba beti gozatuta asko bidaiatzea, dela literaturaren eta hitzaren bitartez, ez? E, dela idazgizkoa asko hitzaren bitartez, dela fisikoki. eta eta esango nuke, baietz, noski, bai itzultzea eta idaztea literatura orokorrean bidaiatzatza dela Mikel babiano kaixotangietorrita kara <risa> eskarik asko <risa> e, itakan gaude do itakaragoaz boia suaia segiteko presta <risa> ah, bai venga orain <risa> ikarri ditu <risa> ezinbe besteko ez dakit, baina pentsatzenet garrantzitsua dela beste hizkuntzak maitatzen hasteko, e, norbere hizkuntza eh maitatzea ta norbere hizkuntza pasio bihurtzea e, jakin barakitik gertutasuna eh Mikeleki izugarri bizi duela euskara euskara bera nola irudikatu dezakegu mutiko txikiura cuaderno Lena ipatu zen kuaderno korri no, no, no. o e, idazten eta irakurtzen e, ikasi zuena eh nondik dator Mikel Babianoau nondik dator ba ira, e, ni urretxon jaio nintzen, biatzen dara lagoita bostean, eta eta mm, literaturaekiko eta bideia ez konturikiko, beti izan, eti interesa, kaso, ba, etxean beti entzun izan ditugulako ipuinaak, hamuenak ere ipuinaak kontatzen zizkigun, ama ere handelein jonekan, eta arduan umekin aritzen alde batera eta bestera, literatura ipuinaak, eta eta beraz, ba, Gero, txikian intzala ere, e, guk bidaia dexantak giten nuen, e, ba, sanidekin, eta... Eta, ba, aurrela, zakitu suartuzetzi den jakimin hori ez, ba bai, gehiago, bueno, gehiago, ez da inbeste gehiago, nire elburua ez da asko, edo gehiago edo gutxego ezagutzea, bai, ziketa ezagutzea zen horrekin, disfrutatzea, baina, baina, bai, horrela sortu ditzean nola, bai, ba, ezagutzeko, eta mundua, ez, ba, pixkatzoa, eto beto, edo zure ikuspegitik, edo ezagin nola san, ba, ulertzeko, ba, jakimin hori, eta, txikidatik, ba, beti guztabu izan zei tizkuntzaren kontua, eta euskera ipatu duzula, ba, bare bai. Osa, beti it, it, it, it, zegin izan ditut e, euskera, kastelania, baina egia da beste hizkuntza batzutarako saltori, etzela akertatu bueno, bai, inglesa eskolan nire ikasi genuen noski, baina Baina ez, ez nuen nik, hola, bazaukat nik horien buruan, amairu, amalago, amabosturturekin, e, bat, ba, bazakita, jatorrizko li buruak, edo beste hizkuntza batzuk, ikasteko griña hori, bueno, griña, <laughs> gogo hori, ez, edo desi hori neukanik, gero, etorriko zen, gara jartan oso gustu liakurtzen dituen, ba, Tolkien, edo, edo ezagir doken folet, eta jatorriz inglesez idatzi erren, ez, banik, bueno, gaztereraz, edo euskeraz, irakurtzen dituen euskaraz, ba zagoenetan eta, eta, eta, eta esan bezena gero m mm, batxiergoanenguela ba aurrhasen intzena lemana ikasten nire kasa akademia batean horretzun eta eta zeri kasi, aiz, ba aznekela oso ikasi gabetza naiz ba orientatzaiak eta Joan eta seri ez dakit da sondo zurekin eta ba edo zer gauza egin dezakezu bat. <laughs> ba ba ba Ez nagin jaun da, oso argi, badago jendea ez, bere bizitza nolabait ikusten duena oso argi eta bueno, ni gehi zan txikian intzara albaitara itsatenuen. Al, animaliak beti gustatzen zikialako asko, animalek eta natura, gaur ez dela aipatu, baina beste kontu bada, asko itzen dugu bidai buruz zerbait, baina beti gustatzen zaion natura nolabait ere eh ekologikotik, ikuspegi animalistatik, e, bueno, ikuspegi eskoldatik, ez dantzen duen ba, literatura eta saiakera eta hori ere beti gustatu izan zait asko eta ez zet kasu honetan erako libururik, zehazki erako libururik ekarri, e, baina badira arkiteratxoa batzuk asko zazkidanak. errate naturae, eh, kapitan zuin, eta nolabait giago eh, sakontzen dutena korretan, eta zoro eta asko, dexenti irakurri ditut baita ere naturarekin notu dago. Esan bezala dago gai bat, beti gustatu eta kezkatu izan nahuena. Eta en, nahiz, planetaren e, ikuspegitik. Eta... Eta esan bezala, ba, ba animaliak, bai, horretak <laughs> izanen unalbaitare txikitan, idazteare, bai, idazteare beti guztaba izan zait, ba, liburu gorri hori ipatu zua, ba, jori, kareko izudetnei, ba, ezue, ezak hori, dada, arribitxoa eta liburu bat, ekarri barkoen, hori ikarreko nuke, hori izan zelako, ba, ba irakurtzen eta idazten, eh, lagundu eta arakutsi sidana, inguruko pertsona guztekin, batera noske jenderen joekin eta nireekin paziente handia izan zuten gurasoeekin eta tan eta eta bar eta bar. Baina, em, esan bezala, eh, bai, animaliak, em, literatura, baina hizkuntzak, Ba, izkuntzeliko zakit, beharada hori sortu zitzai da e, ikastera joan nintzenean, gaztizera ordu arte. bai, bueno, izan nintzen frantzian eta beste leku batzuetan, baina egia da egin dituen bideak gehiago ba, Espaini, mailan, ba, zakit, materialera eta sebilera eta alikantera, eta hor, euran asko, hibilitakoa nintzen, baina atzerrirez nintzen apena ertendakoa, salenengo esperientzia izan zen esperientzia luzea edo e, batxiergoa bukatzean nengoela eta itzulpengintza ikastea dabiki nuela uda horretan e, ingelesa eskatzen zeigutenez eta ingres maila ba bueno ona edo eskatzen zeigutenez ba bor mozera joatea alegria inglaterra ego eta hor igaronun ilabete terdi edo eta hor izan zen nolabait ne lehenengo esperientzia E, batzerriko edo esan dezakegu, ez? Hizkuntza batekin. Hor, horri ba, aurre egin behar, ez? Ba, ezagutzen ez dezuen Lost in translation de la ez? Aurre egin berriz da ez baina ingelerran. Eta kaso ingelesarekin eta eta bueno, egia esan, bueno, ez da guztiz egia. Urruzuno no, lehiak eta erazuen ere hori <laughs> izan zen pizka bat den dago eta ingenen bidaia. Hor ere pizka bat gatuen bidaia horretan enbi aste ba, Europan zehar da France eta holandesa, eta entzut-itzut izkuntzak eta sortza izu ez horrekarako jakin mina eta bueno, bideatxon bat edo beste, baina esan bezala Frantziara eta, baina, baina esperientzi luze bezala izan zen Inglaterrako ura eta ondoren ba si, izulpegintza ikasten eta hor ba, sortu zen hizkuntzekiko izkuntzekiko, hizkuntzetan gehiago sakontzeko eta ikasteko gogori, ondoren urte bete zegoen nintzen laipzigen eta... Eh, ba, aurrera eginuen, esanbe ba, aurrera eta atzera. <risa> aurrera, bizitza denik, bakarrik aurrerako bideo bat, ez? Ba, aurrera atzera, gora bera horretan, ba bueno, azkenen bidaia bada, esatenen bezala, bai, ta abesti honek esaten zen bezala, pluva qui la nuit et e, gautik eta egunetik aratago, ez? duan bidaia bat eta esan hori, esaldi hori gustatzen zait, Azken finian literatura hori delako, ez? Ba, aurreritziak, bon, nire interpretatzen arabera noski ba. Eh? aurreritziak alde batera utzi eta izan gau izan e, egun udaberri, ez, uda denegu, ba hortik ikasi. Hortik ikasi eta daukazun hori unean uneko hori aprobetsatu, eta eta aurrera jarraitu carpe diem orrazio osatzen bezala horretan. Eta beraz niztako kasu honetan irakurtzea idaztea, itzultzea Em, natura sentitzea, familiarekin ta lagunekin egotea, ba hori xa da, bizitzea. Mm -hmm. Eh, badira gainera bitarteko hizkuntza hori inguratzen duten eh gizarteko jendartea, kultura eta gainerako guztiak ezagutazteko zukurte asko egin dituzu e, Alemanian E, Euskara eta euskal kultura han ba, bizi direnei gerturatuz. Hemen alemana irakasten dezunean eta arituzarenean pentsatzen dut e, badaila hizkuntza dela bidarteko Alemania bera, alemania kultura, Alemaniar gizartea, jendartea eh ezagutzea emateko. Horrek duen naberstasun guztiarekin. Bai, bai, bai. Zere ez. Bai, esaten bezala nik uste dut hizkuntzak e, bai, badirela noski m mm, ekitate edo bai zerbait linguistikoa A e, bai idatziz, nola bait baina ezin dugu baztu idatziz baino lehenago ahho sortu zirela hizkuntzak. E, e, eta hizkuntza ere bueno, nola interpretatzen dugu hai eza aurrekoan irakurtzen nuen testuliburu batean landek ez dutela hitz egiten. Bai, esan ez nago ados. <laughs> landareek badukate e, beren artean komunikatzeko gaitasuna. Behar bad idatziz, baina bai, E, ba, beste e, estimulo kimiko batzun bitartez. Eta guri esaten diguten noiz dauden osasuntxuta, noski, noiz dauden erorita. Noski, bai, bai, bai, bai. Esan, bai, bai, noski, zer esanik ez? Hori or, or, da esan nahi du da nahi zuzen ere? E, zer da izkuntza? Um, um, zer da komunikatzea? Egia da asko lotu izan dugula lehen, ez dan lemek, ez? aipatzen zuen aritik gure ra, gure inteligentzia razionalanetara, baina egiteko eta komunikatzeko modu asko asko daude. Eta munduan, mundun baian, eta orain gizakioi buruzari garela, zeresanik ez. Eta zure galderari itzuliz, eta honekin lotzeko, bai, izkuntza dira, azken finean, zure bizitza, nez? Ezagutu itu pertsona hoiek, ba, ezagutzeko, eta ezagutu erabiltzen duan, nez, ulertzeko, sakontzeko, bai, beraiekin egiteko eta, e Dakit, eh, horretan sakontzeko modu bat eh, Dura gutxi Artu meni bat nintzen batean Elena Mendizabaren erakusketa batean Eta eh, hor bat zegoen Alako ai, ez ze, Montadas, bueno, berdintu Bira Eta bat zuden hitz batzuk Alako e, instalazio moduko bat e, Ber, observari, perzibir Bueno, ba, nik uste dut horre Erabiltzitugu naditzen horietan ere Badagoela alako graduazio bat ez e, Badago hor aldea itz bat erabili, beste bat erabili, ez da gauza bera entzun eta aditzea eta beste hizkuntza batzuetan ere besteen beste gertatzen dela. Eta eta hizkuntza hoietan sakontzeak ba, aukera emate dizula pertsona hokiek hobetu e, ezagutzeko eta zalantza rik ez daukat, interes handi daukat gizartegiko. <laughs> e, azken finean ere ba homo sapentsa hori ginek neurrian eta hizkuntza dira modu bat, ba, mundu mailan dauden beste zibilizazio on diren dauden kultura zibilizazio batzuk ulertzeko ulertzeko edo ulertzen saiatzeko eta alduratik egia da, hizkuntzak erabili direla arma bezala, ez da adibide asko daude, baina naiz giliago zubiak biak eraikitzean aldekoa eta iruditzen zait ba bihurtu bat ditugula. Nolabait, bai ba gure tresa edo ondokoa zagutzeko eta mm, aurreritzi gabe jokatzeko. Azken finean e Matsunan aurrelitz kontua besterik eza. da. Ez da beldurrak, gure buruarekin daukagoon beldurra, bestean askotan islatuta ikusten deguna eta hizkuntzak dira modu bat, ba, beldurroiek puskatzeko, zubiak eraikitzeko eta bestearengana hurbiltzeko. Eta beraz, ez aukatinengoz alantzarik, bai, hizkuntza egiaztzea, bueno, niretzak guztienez aberasgarria dela eta niretzat e, berri hori dutxut izkuntzak en, zeinu bai lingustikoa baino askoz gehiago direla, eta beraz ba garantzian diamaten diot horri, mm -hmm. da, izkuntzari eta letrarita izkuntzari. Mike egune Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta mm -hmm. ikerketa lanetan arizara horri besteun baten elduko diogu sakontasunez <laughs> gaut, gaurri tzurpen lanari helduko <laughs> diogu. Kontu. Aurrean e, ikusten eikusten eta hekaitzeko antxe eskuartu azten bai. zuen momo lana bai. e, zuri irakurriana ez hori rengutzi zuzeneko itzulpenari gero eta garrantzia handiago ematen zaiola. Bai. Momo lenere itzulia zegoen bai. euskarara baina zu gutu itzuli duzu zuzenean e, Alemaniatik. Bai, egia ja, bai. e, da. aldea, zeinda eh alemana, gaztelania, euskara e, dotartean zenbat da hizkuntza gehiago sartzeak edo zuzenean itzultzeak E, zer egin du edo? Zerg bere bereizten du? Zertan da aberatxagua zuzeneko itzulpen lan hori? Aberatxagua baldima da edo zein ez berdintasuna? Ba, bai, bai, ez dakit hitza baina bai zehatzagoa. Jatu harrizko arekiko azken finean e, itzulpenen bakoitza da. Eta, noski, ba, alderik egongo da batetik bestera, eta aberatsagoa zein den, ba, ezin det nik e, nolabait juzgatu ez, edo, edo justifikatu, edo edo aurre ikusi, baina, baina zalantzabe lotuta dago lehen esaten zenuenarekin, azken finean ez? E, zuk e, alemanetik gaztelaniara eta gaztelanetik euskerara itzultzen baldin badezu, eta kontuan baldin badaukazu, e, Bueno, az, az, faktore asko daudela eta faktoretako bat da ba, ba despisteak agon daitezkela bai, harina izolein ikuspegi pragmatiko gutxetik despistea da baldin badago eta saldi bat nahi gabe jarri ez baduzu edo hitzen batekin astu baldin bazara askoz arritzko handiagoa dongo da ez? alemanetik gaztelaniara, gaztelanetik inglesara eta inglesetik euskerara bueno, ez da bide normala esan alemanetik gaztelaniara eta gaztelanetik euskerara bai, hitzultzen baldin badezu, zuzenen alemanetik euskerara zultzen baldin badezu, da, azken egohespegi pragmatiko mm hutsa, -hmm. akatxena eta dela puntuazioa, dela la morfología, de la, bueno, alako gauza edo gauza. Eta bestalde len aipatzen unen taipatzen genuen nabardura, ez? Eh gailoherri helduz, eh esanu ke va ba, an datu ez, ez nuke esango ez galtzen edo ez aberasten denik baina e, alemana alemanetik aztenera itzultzen baldin badezu, egia da pasatzen dezula norbait filtro bat eta eta pasatzen e, itzultzaile horrek nola interpretatu duen ez eta nola ikarri duen berera ez ezagun aztu Ba, Lhens da genen bezala, hittzen atzean eta saldien atzean ba, badagoela estilo edo bai joskera jakin bat, hitzen nabardura bai jasotzekoalegin ba, bat, eta beraz alemanatik gaztilariiera itzuli baldin badzu, ba, itzultzaileak asteko egin interpretazio bat eta ondoren gaztelariakoa euskerara itzuli baldin badegu bigarren batek bigarren interpretazio bat egiten du. Orduan duan, interpretazio interpretazio, testua eraldatu egiten da. E, ezinbesteko izango da, nik uste bai forma ez, eta edukiaren arteko, etiereko leia edo bueno, erronka horretan bai informazioa galtzea eta horretan nadoz nago unberto e, e, tradutore, traditore. Bai, traduk tradu, e, traduktorea, e, traidorea da. Neurre batean ezeingo delako sekula, ba, jatorrizkoren nabardurak bere horretan, bai, itzuli edo mantendu, baina are gutxiago, bai, e, erdi erdi prozesu horretan pertsona gehiago parte hartu badute. Orduan kontuan hartuta bai horren esan dugu bezela hizkuntza dakoitza badaukala karga bai simboliko bat, karga semantiko bat eta beraz bideo horretan gauza aldu egiten direla e, bueno galdu aldatu bai, e, ibantzalduak badauka hor, beste, ipuin bat, baita horreningunuko, eta e, egiasan ezakinduan irakurri nuen, beste li buru, baita e, dauzkaberak, antologia bat karri det, baina antologia honetan ez dago, benaritun ez behiratzen, eta da, hain e, zuzen ere, itzul, testu bat, itz, idazleak edo, nalabait, testu bat sortu, eta e, testu horrek daukan bideari buruz, E, kontuan hartuta bideo horretan testuri itzultzen edo itzuliko dutela italiereara, ingelesera, gaztelaniara, euskeraera, eta azkenean, ez, bueno, gerartzen den emaitza, da, beste ipuin bat. <laughs> eta hori da. Orratik, esan, polita da, horretik egia esan itzultzea polita da eta badago aioraja jaque bezela ez esan dut ba, itzultzea ba, sortzea dela eta, eta ez dagoela askotan e, ez berdintasun zehatzik ez itzuli sortu espona bueno, muga edol muga oso lausoa delako eta eta ados dago alare e, esan bezala em, alemanetik kasunetan euskerera itzultzeak ba esan gonuke eh era egiten duela, edo osan ahi duela, ba, alegin bat egin dela, ez erikikoa alik eta ba, gertuen edo zintzoen itzultzeko. Eta itzultzaileak izan dezaken interpretazio horretan, ba, alik eta interferentzia kakotxartean gutxien izateko. E, azken finean, lehen zaten bezala, ba, berbada zugu lortuko, baina, baina geroz da garrantzian diaogan baten zaio. E, jatorrizko horiekiko eh fieltasun hori mantentzari. Duela urte batzuk arte argitaletzek zioten horri garrantzi handirik ematen eta are gehiago kontonatu hartu ardoi inglesikete pilla bat itsuli dela eta eta 6 itzultzen dezun ba, ba hemen eh sistema gehiena gaztelaren bitartez e, geratu dela eta orduan horrek esan nahi zuen Inglesetik gaztelaniara eta edo, alemanetik gaztelaniara eta gaztenetik euskerara itzultzen genuela. E, eta hori dago lotuta noski hizkuntzen arteko botere barrenmanekin. Ez aukad ditengo zalantsarik, ba hor badago izu len hiztunak epatu neurrian eta hizkuntzak gizakion errealitatean duten neurrian E babada goto alkatbat non horrisatzen den ze hizkuntzak eta ze sistemak dukan botere e, ekonomiko politiko handiagoa eta itzulpenak esanuke horren islat direla. Azken finean, ehzuk ez da kasualitatea beste hizkuntza batetik gaztelanera itzultzea eta gaztelaneratik euskaratzea. E, horretara eman gaitu nolabait bueno, ba, inertziaz edo izan dugu sistemak, baina e, esan nuke hori ere superatu egin, bat dugula eta seatu garela, ba e, nolabait beti erreferentziatzat ez izan ditugu norek ere pixka bat alde bat uzten eta guretik sortzen eta guretik ematen kasunetan ba, dela zuzenean itzuliz, dela zuzenean sortuz azkenen irakurtzen dugu askotan, ba askaparetetan dagoena, argitaletxek eman dieguena, orratik ni nere oso kritikoa naiz sistemarekiko, onartzen dut eh euskarak behar duela euskaltegi sistema bat, baina dena ez dela, euskal sistemara mugatzen. Eta badaudela gauza asko baita hortik at egin daitezkenak. Ba, Itzulpenekin bestein beste. beste. Mm -hmm. Osea, badira egia san, horren bai, bitartez dinamika horren bitartez egin diren Itzulpenak. Alemanetik gastalarra eta gastalarra baina, baina bueno, gaur egun geroz da osarketa gilla egiten dago horren zorionez. Eta eta esan bezela hau izan da, ba, bai, horren erakusgarri edo egin dugu alegintzoa. Ta baina baltintzutako bat, zer esanik ez hori zen. Bai, da eh kasu Santillanak daukan e, bekiko, Mekiko, bueno, zu via Santiana, zu via bai, daukan alako zigilu berri bat. E, aurreta gazte literaturari ba, e, garrantzi beretzia ematen diona eta, eta kasunetan horretan ba, egindugu alegina gainera samar dut e, hori dizeten da askotan ez beste galeat gukure buru egindizaguna ez, zerga zergatik itzulera ditugu liburu batzuk post 6 aldiz ez ez edo gehiago tan ba. sonuke belaunaldi edo edo kizarte edo jendarte bakoitzak ba, ba bere interpretazioa egiten duela eta honen azkeneko eta itzulpen esanbadut itzulpen zientzia bezala ere euskeraz ere egon dira aurrera, aurrera pauso edo bai e, dira urratsak eta orduan ez hain berdin itzultzen duela 20 urte edo ez hain berdin itzuliko duela 10 eta ez da berdin itzultzen orain Por lo bueno, ba ez bakarrik e, interpretazio aldetik, bai? Baita, esaten duen bezala, teknika Ehin. aldetik ere, ba, egon dira hor eman diren urratxak, eta beraz, aurreko itzultena, okarrazbanago, mehatzan da, itamarren bueltakoa zen, eta niri, bueno, haunek aurrera egin zuen nene, eta proposatu zidatenan azkenea nitzulta, ez nuen, zalantzerik eduki Michalende da, izugarri gusatzen den autore bat, baitare, mundu gusatzen den gomendatzen dena, alemanez, kasunetan, lehen ez dut, alemanez, ari gaxan, apena, ale autorea alemanik literatura alemana ripos <laughs> eta eta bueno, esotenen bezala, eh Lende da autore bat, ba, nire asko ez Eta liburu hau gainera nitzako oso berezia da. Eh, lehen esan dizuen, ba, bueno, nola eritzen da Mikel onaino arretan, bine eta zortzi bederatzean joan nintzen alemaniara hizkuntza irakasle, eta hau izan zen, esan nuke alemanez, alemanez, jatorrizko hizkuntzan irakurri nuen mm, lehenengo liburutako bat. Lehenengo liburu ez, izkuntza esko nere pare bat irakurri itu erako, baina lehenengo irakurri nuena, eta nik nahi irakurri nuena. Izkuntza esko ziren, irakurri liburu hau, irakurri nituen, eta tira, vale, ondo baina au, esan, bai, saietuko naiz Michealende e, historia maigabea, oren ere honekin batera e, iduia, iduia noblek utzilu duena eta ba, irakurri nuen, historia maigabea, e, behe gaztelanezko bertsoan, aspaldi, aspaldi, asko urtzaidan eta orduan, jakimian euken Michealende, orduan alemania era joan, han hau alemanez irakurri Eta San Joanago 8 ora bera hola, gozasko ezkin eta alemanekin ere bueno, barduan da. Eta gustatu gustatu eta orduan honek aurre egintzunean, zunean berezeki poztu nin duen. Nelako liburu bat nik asko maite duana eta bueno, entzulek ere pixka jakin ezant seri buruzkoa den da denborari buruzkoa. Gaia da denbora, denbora. Eta naiz eta Michelangelo berak da... Hirurogeita mabian edo argitaratu, irudiitz zait oso oso presente deren gaia dela. azken finean denbora a urrea da, ezten ditza, tiempopo zoro eta egia da. <laughs> e, egia da? E, askorentzat, ez? Ikusi besterik ez dago, e, mund, industrian, ez? Nola es, e, dauden in e, publicidadean eta eta enpresa munduan iragarki asko zuzenduta, nolaik gure mundua gure denbora aurresteari, ez? Aurrestu denbora. Gaur egun denboraren, ez? Eta e, presaren gizarte honetan denbora aurrestea da helburua eta egintza azkarrago. Eta, ba, dirudi, gero beste hau azatein baratzula eta beste hau azatein baratzula, eta, bueno, ba, tira, kasu honetan, mi jaren egiten du orain inguruko osnarketa. Bietzen da, irurogoetan bat pentsa. Ba, zer diren jostaiuak, e, zer, zer den denbora hori izatea, eta, tira, bat daude hemen halako gizon edo jaun gris batzuk, <laughs> e, daukatenak denboraren banku bat, eta jendeari denbora lapurtzen diotenak. Eta, inzutzen ere, horri buruzko da historia, bai. Mm -hmm. Denbo, esan, esan. Den, e, ez, ez hori, hori da, denbora. Da, hori da, denbora gaibat niri beti gustatu zaidan, dena, beti entesatu zai dena. Beti oso presente dagoan dena literaturan, lehen jilgamesin egopeia ipatuditzuet, ez, iezkortasuna, bizitza, nola azkenean denborarekin eurtzen dugun, eta, eta, esan bezala, e, asko guztatu zai dena beti, eta denboraren inguran daude liburu asko, asko, asko, asko. esan honuk e, Niburuek eta pelikuek eta ba, fizezko gaek baduztela gai batzuk ez eta denbora da horietako bat beti beti agertzen dena. Eta hau da esan bezala beste adibide bat printzipioz ume eta gaztetxoentzako edo zuzendua, baina zarantzarik ez edonork irakurri dezakena. Eta bai, Eta gozatu dezakena, ez, entzulei hori shamarren bai, bai, bai. eta herpikatu berrien, momo, irakurtzeko aukera bai. da dutela euskeraz, bai. alemaneratik zuzenen bai. itzulitako lana. Bai, eta esan bezala, basaitu gara lan txukuna egiten eta itzulpegintzari berriro heltzeko, ba, ba bueno, esaitukia alegintxo hori egiten eta, bai, itzulpegintza ba beste pasiotako badauka dena ta gozatu hitzekin jolastea da itzultzea azken finean. Beraz, Parrezkoparrezkar ez denbora sari garelako eh, eta lasi lase no? eh... <risa> <risa> <risa> hitzielako eh, di... eh? baina liburua daukagulako aurkezteke. Hori ere bazen helburuetakoa eta ortula ordentaukogulako liburua auko du solazi denbora. Eta nik lbora balioan jarre delako eta ingingopresari gabe galdetu nahizudalako Mikel te todo izango, baina die estimemen de Ramsle der ams... Bai, bai, bai. Eh, zer daue? Eh, sozuaren da, itzitz itzulzego, eh, sozuaren ahotsak. De stimmende Anze. Bai, eta Eta sozuak zein dira? Ba, sozuak dira egia san eh, euskaraz idatzi duten poetak. Uh -huh. Egia san txoriak, alegia, ez? Eta zergatik txoriak? Ba, E, Euskal literaturan oso presentei zaitu ulako txoriak, ez? Ba, ikusi besterik ez dago Mikel Laboaren, ez? eta Joan Artzeki idatzitako poema horren, ba txoriak txori izan duen bidea, baina hortik askoz aratago, bai, tradizioan eta historikoki oso presentei daue txoriak eta horragatik, ba bueno, gustatu ez? Nolabait, ba Euskal Herria txorien herria, ez? dela irudikatzeko modu hori eta zergatik estimen ahotsak Ez, Bain zuzen ere liburuen helburua anistasuna, bestea beste, anistasuna lortzea delako. E, gure helburua etzen gaurrengo nolabait eh Ikuspegi Industrialetik esan dezagun ikusita eh liburu edo idazle kanoniko utzen liburu bat egitea, alegia ezen kanon bat eh nolabait errepikatzea, baizik eta Egia da, antologiek, nolaba modu bat edo bestera, kanona. Kanonen ere pisuan dia daukatela, eta beraz, ba, kanon hori aberastea. Bai, horretik, e, hautsak, bai, e, eta horretik, ba, txoriak. Baina, niztasun horren ikuspegi txoriak, eta, bueno, zozoa, jarri noen baina, baina, bueno, izan ziten, beste, zein, txori, egia zan. E, eta hemen, ba, txori, oien barruan, E, badira, badagoa alegen bat ere bai euskal literaturaren eta kulturaren berri emateko poesiaren bitartez E, alegia ba, nondik zen edo zer izan garen eta zer garen ez, horren berri a ber, oso izpotoloa dira, baina gure guspegitik eta ba, gure zakit e, xumetasun eta apaltasun horretan, bai, ba alegin bat egiteko eta horretik saietu gara hazteko amasei garen mendetik e, onako oza, orainara, orainara bitarteko orainara e, asteko hosko tradizioko ba bertxoak, baladak, e, lokantak eta jasotzen eta e, egia da ba hor badiela ezagut bat adibidez erot, edo edo eh bidaiari buruzko baita poema Zoragarri hori, eta, eta hortik abiduta, hori garren mendeari, man diogu garrantzia berezia, bat dira gaur egun ere kanoniko otza ditugun ba, Lizardi edo Gandiaga edo Baresti noski edo, edo, edo Mirande, eta e, Alare badira osornozueta, tene mugika, bai? Eh, olerkarien garaiunetan, ba lahoaxeta bat edo lizardi edo ezakite da hauek ez berzain ezagunak ez direnak eta e, esan bezala, 16. mendetik onako, ba ozko tradizio hori, mendeko ba zagunak, edo denoi ezagunak edo eskigun batzuk eta ez dut tene mugika edo osornozueta ez dira gaur egunen ezagunak, bai? Lahoaxeta talizardiren aldean baina saiatu gara, hoyen ere ba presentzia hori bermatzen eta egia da, e, liburuaren parte handi bat eskaintzen diogula gaur egungo autorei, gaur egun bizirik dauden autorei. Eh Anistasun Ikuspegi horretatik saiatu gara mm Iertziaz ez Gipuzkoara eta gizon eskorretara ez mugatzen, baizik eta Euskal herriak bere sortasunean eskaintzen digun horri ere erreparatzen aregia pizkaia, araba eta Nafarroa eta eta iparraldekoa lapurdi eta berkoago em... itxarogorda tartean. Adibidez, adibidez mm -hmm. itx bordare bai tartean bai, edoek disarri tartean. Edo edo zekita a horre tartean adibidez. Bai ba, hoiekre lekua egiten eta eta adinari ere erreparatzen. Ba, bueno, izan da din a liketan ez? Ba Beatriz Chibite bat, adibidez, Nafarra, ba eta eta ba Esteban bat, adibidez, ez zakete, eh, biadin tarte ez berdin, e, Eta orduan, ba bueno, gure helburua izan da Euskal literaturaren eta kulturaren berri ematea, kontuan hartuta gure hartzailea zela alemaniztuna. Horiez utzi aipatu, baina oso garrantzitsua da. Austriako Hora. argitaletxe batekei bai, egiten dizu proposamena eta hori heltzen diozu Euskal bai, poesiaren antologia bat leku bai, eh, proiektuari. Bai. Hori da, ala sortu zen, bai, ala sortu zen. Bai, ni orduan Berlinen bizi nintzen, eta han ematen ditu Euskara eta Euskal Literatura Eskolak, Eta han biztintzela, ba arkitektura honek eh gaineaneko modu kuriosoa izan zen, Izan nik beste proiektu batera partua hartu noen Babierako e, itzultzailean batekin. Eta Babierako itzultzaile honek antzutenez ez interes handia hizkuntzeekin eta islatu nahi zuen poema jakin batek izkuntza, munduko hizkuntza askotan izan ditzakeen nabardurak. Len esan duguenarekin nututa dagolako aipatzen dut. Ba nola aldatzen den poema hori, ez beste hizkuntza batzuetan ere emana hala. Eta bazukan interes handia eta eta euskarare E, euskalkikiko. euskelkigiko. nire eskatu zidan ba, laguntzeko euskara ezko itzulpenerekin eta Gipuzkerara itzultzagorrez banago eta orduan hortik tiraka ba ahora seinan literatura itzulpengintza eta berazen eh argitaletzeko zuzendariaren e, laguna eta orduan argitaletxeko eh gizon honek e, Gerhard Nietzschek badauka E, interesan dia Europako hain ezagunak ezagun ez hizkuntzak eta kulturak ezagutzeko eta ezagutzera mateko orduan e, baitu beste liburu asko egia san honetaz gain eta gizan honet kontaktatu zuen emakumea Eta, eta orduan emakumeak nirekin harrabaren zeguneriz, esan zian, baiatzi ba, jozu Mikeli, ere ere hitzultzaia ez dakize, eta orduan bono, ase ba, ginen hitz egiten, eta eta egin zuen aurrera, egia san, eta es, oso nabarmena da, gizon honek izan duen interesa. iaia ia, laro goi urte beteko egitu, pentsa, eta alare oso oso gizon aktiboa da, gauza egiteko gizugarrizko gogoa daka, aurre iritziak ere alde batera hautzi eta jendea ezagutzeko gogoa, eta siniesten du, ba, poesia, eta literatura ba, badirela horretarako e, ba, bueno, bitarteko eta horretik guztezan proiektua mm -hmm. eta baitzesan eta hala seginen ba hasi baten Iñaki Bastarrik lagundutian elkarrekin seginen poemak eta autoreak biltzen Eta bueno, gero inak egin aurra jarraitu, eta aurrera egin egin eta urtetan hor egonda izan pixka bat lozorroan hartzen genio, ezkin hartzen, editoreak ere beste gauza zeuzkan eta azken urtetan emandiugu astindua, ba 1019an em, mailaren argitaratu dugun arte eta aurkeztu genuen Frankfurteko liburu bazokan, e, Frankfurtetik abietu ginen Tirolera, izan ere hor dago argitaletzea Landeken zertzagoak izateko. <laughs> oso ondo pasa jende oso, oso jatorra eta oso, oso, oso interesgarra izan zen. Zer erretartu du, e? hau da, editoreak eta arkitaltxek izan dek tzake, interes bat, zuri ere interes horrekoske egin dezazuke, bai. eta jende erretarren iristen denean liburua, bai. e, zer errera? Zer du? E, zein da jakir, mina edo zein da interesapizten mm -hmm. du? Bai, bai, e, esan ikuset, hoain... Habe, e, harrera, egia, azken hori dago nola bailatuta liburuen industrierekin, eta liburuen, liburuak zerri fizikoa dian neurrian ez, edatzearekin. Eta aigia, logistika eta banaketa aldetik ere, ba, horrendik hausnarkitek egiten nola, helarazi jende gehiagori, ona ekarri, nola ekarri, euskara itzuli, azken finean, honek baditu itzaurrea, eta autoren biografiak, eta bibliografia, eta, bueno, saiatu guinen, ez bakarrik poemak. Biltzen, bai biltzen baiz da poemen inguruan ere, euskal literaturaren bilakara bat eta irudiak eta bueno, hor arrebere ba hori zaintzen baina esan bezala zure fisikoa den neurrian ere eta alemanez poemak euskaraz eta alemanez daude orragatik hemen jendea zagutze gut interesa izan duena eta eta erosituena da hau ere biltzen bai bai bai mm -hmm. li, antologia dago euskaraz eta gaztelaniaz berez elebiduena da antologian dena poema gustatu euskaraz eta alemanez mm -hmm. baina egia da helburua norabait A, em, dela, han austrian edo aleman irakurriko batek ba, irakurtzea e, itzaurrea eta aleman ez dauden neurrean, horrek ez du esan nahi hemen alemana ikasten ari den batek, mm -hmm. adibidez, jente jende ezagutzu, aukaldagon ba, bat, ah, bai, ba, interesan dia aukat, alemana ikasten eritzen eta biak alderatuko ditut, orduan, ba, bai, jendea badago, baina, guantua da hori nola, elarazi jende horren gana. Eta hori, lotuta dago esan tidazun galdererikin, horretara noa, bai? E, arrera gaiari. Eta, karo, zin badezu, liburuan hola baita ikusgai jarri, elarazi, ba, nekez, izango du arrearik, jendeak, bai, zingotuelako irakurri. Eta orduan, hortan e, aigea, eta hala ere irakurri duenak oso gustu irakurri esan dit, hori esan asko opoztuna horrek, eta eta esan ditan gauzaik poritenetariko bat izan da irakurri ditut e, ba, liburua edo poemak irakurri ditut eta jakimina piztu zait gehiago ezagutzeko eta euskal literaturera eta euskal kultura hau eta ezagutzeko hori bueno, da, egin dizadaketen alagorik bai, poritena, esan dizadaketen lorerik ederrena e, banorbaitek irakurri eta jakimin hori, ez, piztu bat dut Ba pastebea degu, ba Hori ba, zen nola bait helburua, ez? Ba, literatura kuke ere hemendik zer ekarpen egin dezakegu, transmititzea. Eta han, esan ba, bezala, ni oso gustuagona Eisenbruken, Vienan, Frankfurten, oso oso ondo, Eta en, bueno, galdera da nola Zabaldu eta bueno, hala ere Juan Ramos Jiménez kasatzeko zuen. Ez dagoela, bueno, beste, beste ez dagoela antologia perfekturik. Bai, antologia hau da orain momentu honetan egin duguna, baina argi dago urte batzuk barru beste poema batzuk, beste autore batzuk berba dokratu gonituzkela eta neurre batean aukeraketare um, anitza da. Adie, es eh, Juan Cruzkiera baide batean puen barritu dugu umeei, zuzentzen dizkielako poemak, eh, beste teir astortza, adibidez ere, ba badaukagu, Hausan Barketasku eginduelako emakumeak eta gorputza, ez eh, zer den eta eh, beste batzuk baitugu, ba, Luis Garde bat adibidez baita ere, eh, baditut bideo batez <gülüyor> i historiaren xialdia, ezten izena, ezten xialdia, xialdia, Bueno, ba, liburu hortatik ateratzen dituen zenbait poema eta elburua zenbaitare kasunetan kasu ba, honetan, memoria historikoa, islatzea. Mm -hmm. Eta eta horratik, ba, bueno edo ezakiten asko asko dezago asko asko da korta bai gago edo lotuta daudena beste batzuk naturarekin lotuta daudenak andoni salamero ere badago jaikuen ikuspegiaren interes burlaku. eta bertsura ere hurbiltzen dira zenbait eta hori bai ez utzesan mm -hmm. baina abozko tradizioarekin lotu dago neurrian gure helburuare batean poesiari buruzka osarketa bategi da eh? sarrik josebasarren handia dutela gutxiaintzen bezala posibilidade dago horretan ez da irakurtzen dugu zer den poesia aldatzen ez, ez aldatzen ba da poesia eta Eta, eh, unel burua zen nola baita transmititzea, poesia... Bai, jaso degula jaso degun bezala eta lotu degula lehen artearen inguren estetekin bezala ez, ba, kontzeptu edo irizpide jakin batzuekin, eta askotan osorotuta gondi irizpide hoiek idatzizuarekin e, saltze bai, atzean daugaten merkatuarekin baina hortik aratago ere hauzko tradizuak izugarrizko pisoa dauka. eta zer esanik ez euskeraz horatik, kontuan hartuta baladak lokantak, gaur egin gaur egun egiten diren gure talde egitituzten kanta garria bai direlata ba hortik haio Eta horire, horre ninguen pixo eta hausena hartzat, zer esanik ez bertso laritza dela. Horratik sartu ditugu, ba, maian u jambioren kanta batzuk. Eta ez dut daipatu, baina garrantzean berezian eman izan edugu ez bakarrik ausko tasun horri eta horretik bertsoen gaia. Baita emakumezkoa, ere horratik dira erdia egiztenezkoak, erdia emakumezkoak. Eta horratik horretik ba, bueno, bukatu genuen usua alberdiren baita kanta batekin. Baina ezagutzen duzu gainera maite ditut, em... komplizei ditut. Komplizei ditut da? da. Komplizei ditut da berkatu, hori da. Oso edizio politata txukuna, oso zaindua, e, ez dago hitza bakarrik e, irudiak ere argazkiak bai, daude? Bai, bai, bai, egia esan segetuia argazki asko nik atakoak dira. Beti guztago ez ez zait, argazkara iritza. Eta ez dut esan lehen, baina artea ere daga bat gaur egun asko entean zaidanak. Azken urtetan em, denbora asko eskaini diot. Eta argazkara iritza literatura den bezala, iruditza zaidela arte bat. E disiplina artistiko bakoitza ditu bere zerak eta aurregon gaur gehiago aritu gara literaturaz eta hitzaz eta zarantzoriek ez daukat hitza artea, bai arte, mm, dela, itza, nola nola bai, arte bat dela finea, eta hitza nola erabili eta nola aplikatu horre eraginetan ere pentsatzea arte bat dela azken finean eta kasu honetan irudia. Agaia hitzak azken finean irudia dira. Bai, zer dira hitzak ez badira irudiak eta ben, besteak beste. Bai, esan. Eta hor duan, iruditza izait, alako kasu batean, ba, irudiek gara bait egite dutela akarpena testuari. Izaiteke onerako, izateke txarrerako, batzuetan, ez hor dago beltzezkoa daren, kolorezkoa den, irudia jarri behar diren, zer azaldu behar den, zer ezan azaldu behar, zen horritan. Bueno, ba, egin ginebazake refleksio hori, baina nik dut kasu honetan, ba, politxak eratu dela eta berazten duela, niri beti guztazizkit album ilustratuak eta komikiak izugarri maite ditut ere bai. Gaur dugu ez dut ez zel esan komiki dantzerkia eliburuz, baina hori beste baterako. <laughs> baina asko gustazkit, komikiak. Eta lako kasu eta, ba bueno, iruditza zait, poema liburu batean, irudiak berak, egiten duela karpena. Eta egiten duela irakurketa horren ez, nolabait, ba, aratago joateko, ez dakit, ba alegin bat edo ekarpen bat edo eta irudien artean bai batzuk hemen ere aipatu dugun bezala e, badira beste irudi batzuk e, berek Jose Manuel Berezi hartuak egindakoak eta beste bat baita edorak ezagutzen zuen Lina Prenja Borach eta Koldo Kadirnok mm -hmm. egindakoak eta portadako irudia da e, Branco Leonard da Austrako argazkariari bat profesionalki horretan aritzen dena o da hemen daukakugu zoso bat ez entzulegi goxe baina bueno, imaginatu dezala, ba tintaz egindakoa, eta esan bezala dako aldo kadi dar norena, dago bererena. eta, ba, egianera, egiasan gustatuzi den koloretan erarkitetu dizana eta garrantzi handia mandiote argitarretxekoek, ba, bueno, zerbait txukuna egitarri, eta egiasan... Non eskura daiteke, Mikel? Eskura daiteke hemendik. Mm, Hemen ikuruan? Horentxe bertan, e, naiz izburratxeko batzuen, eta elkarrekin, Baina Euskadi raten nintzaten galdera bera, duela gutxi, eta esan nien, horintxe bertan e, modurik azkarrena lortzeko dela nirekin harremaretan jartzea. E, ia bete batzuk barru, bai, espero, bai, liburuen dareetan edo, edo, edo elkarreen edo lekuren batean nuztea, baina horintxe bertan argitaletxea Austrian ere dagoen ezkero, bai, gure helburua handik ona liburu gehiago bidaltzea. Eta, eta hemen, ba, bai, nola eskuragarri uztea. Eta Mikel Babiano norekin nola jarri da txekipata remanda? Ba, a ber, zer remanda, eatzeko, e, edo bestela, telefonoz, edo Facebookez, edo bestela nire gemailaren remanda, eza, eta Mikel Babiano, abildua, gemail.com. Eta ia txuko nire bideare dagoen leku guztietan da mikel.puntu babiano@bildua.ehu.eus. Bueno, bilatu vai. e bilatu horrun baita mikeloa. Oso erreza mikeloa. Oso erreza. De la ruchi bideo batez gartu zen oso gauza curioso bat. Euskadi gatiean inglés handik eh ba, eta ordu betera do deituzian markinako bako batek. Aintzena horregatik. Bai, jo, bai interesantzia neukean liburuan eta E eta bat zurekin harreman jarri noen bideari gidatzi diet eta eta irratikoak e, ba mandiat zure telefonoan eta e-mailan berri eta eta gehiasan izan zan oso politika kartu nintzen berarekin normalen ez da tegita bertarde testineta lako leku guztita hon eta gorata bera ibili baina baina Ezagiten gutxu den lekin ora armadan jarritzen, sainen balasa nene joango naiz markinara. Eta eta jo nintzan, izan zen duela biru aste inguru, eta negu ginian, eh liburuomanion da solasean, eta familia zeukela austean, gustaitzaio literatura eta izan zen oso oso aberasgarria eta oso gauza polita. Eta bueno, ba ez astaren bezala, hitzak eta irudiek mandidate bidaiatzeko, ta eta jendeatza ukera eta bueno, aldoratik, ba oso pozik. Bueno, gorkoita kasaio entzunduen edonork Mikelekin harremanetan jarri naiko aldu baditu ezela eh? sei, ¿Eh? Vainos, ¿sí? ¿qué? No, eso es divertido, ¿verdad? ¿sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Mikel, kantuanekin bukatu behar, dugu e, aukeratu duzu olatzu gasti e, urgoiena, urbarren orain bai. gutxi gainera zuzen-zuzenan entzun dezu eta izugarri gustatu zaizu, hauzko ta sunari bai. lotu eta aukeratu dezu haure. Bai, bai, dagoelotu talen esetan ginen bezala, ez, musikarekin doinuerekin, hitzaren garrantziarekin eta deskurruen bat izan da egizan hernanin entzun nuen beste lagun batekin batera, gorkarekin batera eta biterin eta bai, olatzu abesti bat zungetzuna dituen, baina hau gainera abesti zehatzau dela eta, ba, bueno, publikorea eskatuziona abesteko, eta sortu zen elako interakzio polita, eta egizan asko ufrutu zeidan, ba bai, abesti bada, baina poemoa da hauzko tradiziotik e, asko eraten duen ba, testu bada, eta testu horri musika, e, alegia instrumentu bat badiozu, interakzio bat eransten baldin badiozu, egitzen badin badiozu, badiozu alegia publikorea beste harikiko lotura hori Bueno, Zerri polita sortze, horreti guztatzen zaidan. E, gai asko gelditu zezkigu zintzelik, hau lehenengo zatia zen urrengo batean, e, larun bat bat elkarrekin adosten dugu urrengo batean, egingo dugu bigarren zatia. E, Jolaz bat proposatu nizun, ekarri hurretzko kaletik zerbait hartua, segura kokalean guzteko. Ekarri, enbeste liburuta, enbeste da berpaina zaitu aztu. <laughs> Zurtziko zua segura kokaleetan. Ba, Egi esan, Ehm, edo kalahirun batean, edo txakalahirun batean, edo... Egia zen oso gutxi pentsatu behar izan nuen, <laughs> e, eta ez dakita oso original aden, baina pentsatu behar urretxuko izanik zera mangoet. E, eta akarritut zazpi eskur. Amak <laughs> izan, literatura erekin ere notzeko urretxun aurten iparregirre bila eta hogei ez, ba, berregun urte bat idela iparregirre jaiuzela, miraz urtzen duen da hogei, bimila eta Eta horregatik egarritut, iparregiren plazako, iparregiren eskultura inguruan, dauden bi aritzetako, gernikako imuak, diren bi aritzoietako, zazpi. Ez kur, zarkatik zazpi? Ba bueno, zazpi provintzia, euskal herria, ta armarria, na, eta argertza armarria, eta horregatik egarritut. Horrelakorik ez dago, seguran, zorionekoak, seguran? Horregatik, horregatik, bai, gerniako... Haur dira. Eta gainera, zazpi, izan ere, bueno, jakindakibun bezala, e, lanzuk zuk, pakarra zo so, aitzek loriak ematituzte, baina loriutatik fruitu gutxiago gertza ateratzen da, furituek hazi gutxiagoa bat dute eta hazi egek ere lantzatituzula gutxiagoa ateratzen dira. E, landatu dituzuna, baina orduan esan nuen, badazpadere, zazpi, ea baten bat, bai, <laughs> ateratzen den, eta horrek aurrela egiten duen, non landatu, hori bueno, ja, zuein asko utzekatu? Bukatzen dugunean, e, bilatuko, bat bat ikantzimango diemen dikurtu bat zutaredo. <laughs> e, Mikel, placer bat izan da. E, Zorina, behon daizula azken lan honengatik eta aurretik egindako guztietatik eta orain artean dituzuen horiengatik e, segi segi sortzen e, euskaratik eta beste hizkuntzetatik segi sortzen. Nik ere sinesten delako dela egiten dezena. Mm. Mm. Eskarre ikasco irats. Bausionzule, hola sen aritu eta hizkuntzeekin. Bidaiaatu egin dugu. Mikelek aukeratu du gaurko zai hori agurresateko kantua Olatzugasti kantuan urgoien aurrubarrena kantua eta nik gaurko azken kantua bereziki berezik eta bihotz bihotze ez maia oiarbideri eta bere familia eta inguruko lagun guztiei eskaini nahi dietu Txiontako nagusi Gure ezkuntza bide luzean, handele e, irakasle asko izaten ditugu lagun, eta horietako bat izan zen maia oiarbide musikara urbildu gintuena. Berarekin aritzen ginen e, txirula jolasean. Eta musikaz arako beraren gana eta elkarren gana solasgun eta aukera asko ere izan ditut eta izan dituen zorionez. Maia, eskarek asko. Zure inguruko guzti besarka da estu-estu bat eta kantu ederreneen oi hartzuna zent du saiona goiango yan dirgia erdi erbian krabelinha sudien ah, zon... zula tornaster arte aste ondondo ondo pasata izan sorionchu ello